На планината Днес направихме с учителя една от пролетните екскурзии, които всички тъй много обичаме. Търгнахме в ранни зори, изкачихме стръмнината още по хладина и посрещнахме слънцето от високите планини. Тук направихме гимнастическите упражнения, разположихме се близо до потока сред младата зеленина и цветя. Близостта на върховете се усеща, от тях и дех хлад и свежест. Големите снежни преспи се белеят още тук там. Слънцето грее, чувства се пулсът на великия живот, приливът, който идва в природата. В разговор учителя каза При изкачване на височините, понеже пътят е разнообразен, има равни и стръмни места, предизвиква се дейността на всички органи и човек става по-здрав. В ран на пролет наблюдавайте виолетовия цвят на планинските склонове. Това е прилив на прана. Това е краската на праната. Сега много хора тръгнаха по планините. Младото поколение в България, което тръгна по планините, е благонадежно. Високите върхове са динамични центрове. Те представляват резервуар на сили, които ще се използват в бъдеще. Планинските върхове са свързани с вътрешни земни сили и с космически сили. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Ако сте неразположени, изкачете се на висока планина. Ще се почувствате освежени и ободрени. Когато строихме чешмичките на Рила, вложихме в тях новите идеи. Който пие от тази вода, ще възприеме нещо от тези идеи. Тук, на Балканите, по-рано са се разхождали слонове, мастодонти, лъвове и тигри. Всички планини на Балканския полуостров претърпяват едно снижаване и след време ще бъдат полета, а полетата ще бъдат планини. По-рано Витоша е била по-висока, отколкото днес. Когато отиваш на планината, Остани на това място, което те привлича. Когато нечисти хора отиват на чисти места, не ги пущат. Времето се разваля и те се връщат. Ако вървите в планината, дръжте една мисъл в себе си. Дойдат ли три 4 мисли в ума ви, ще паднете. Планината никога не мислете за лоши, отрицателни работи. Има места, където като седне човек, получава вдъхновение. Има полза от това сядане. Има идеи и мисли, които се проявяват на височина 3000 метра. Други се проявяват на височина 3200 на 4000 метра. Всеки от вас може да провери този закон. Ако се качвате на Хималаите до известна височина и през ума ви минат идеи, характерни за височината 5000 метра, ще кажете, че височината, на която сте стъпили, е 5000 метра. Например, един месоядец се качва на планината и по едно време в него се явява мисъл да не употребява повече месо. Това показва, че е стигнал до височината, на която се ражда тази мисъл. Тази височина е 8000 метра. Като стигне човек 9000 метра височина, той забравя своята националност. Колкото по-горе се качвате, толкова по-високи идеи ви занимават. Красиви места са тези където човешки крак не е стъпвал. Търсете тези места. На някои места в Рила има от този първичен елемент и ако човек стъпи на такова място, моментално ще се обнови. Един ден и вие ще трябва да стъпите на такова място. От този момент ще настъпи нова епоха в живота ви. В природата има живи места, Живи фокуси, които предават на човека възвишени сили. Ако се качваме на планината, за да разберем какво Бог иска от нас, това качване има смисъл. И ако слизаме в долината, за да занесем на хората това, което сме придобили на планината, това слизане има смисъл. Ние сме дошли на планината, за да се радваме на именията на своя баща. Щом сте дошли... Забравете всичко старо. Във възгледите ви трябва да стане преврат. Който е дошъл на планината, трябва да се освободи от някой свой лош навик, недъг или болка. Божественият свят е много по-красив от най-красивите планини, от най-красивата природа тук. Всички духовни центрове на Рила, Алпите, Хималаите и на други планини са свързани. В Рила има голямо разнообразие. В нея има места, дето човешки крак не е стъпвал. Отпреди хиляди години разумните, напредналите същества са знаели, че ще отидем на седемте Рилски езера и се ги приготвили за нас. Рупите са красиви. Те приличат на голям град. Рупите са най-свещените места на Рила. Думата Рупи в корена си има рух, място на духа. В Рупите има школа. Мястото от бели искър до Рупите, местността с какавците, е светилището на Рила. Там има неприкосновени места. В Рила са складирани знанията. Културата за Египет, за Индия е отивала там от Рила и се е разпространявала. Има какво да се учи за в бъдеще. Какво е значението на тези свещени центрове? Те работят за новата култура. Тези светли същества в планините не се явяват на хората, освен когато хората имат любов към тях. Учителят показа обширни долини и върхове, които се простираха пред нас и каза. Ако ви се отворят очите, тук ще видите сега картини от Хиляда една нощ. Тук присъстват разумни същества. Трябва да влезете във връзка с тях. Обърнете се към тях и ги поздравете с думите. Светли братя, ние ви поздравяваме и желаем Господ да ви благослови. Тогава те ще ви отговорят. Това, което казахте на нас, да се върне и на вас.